Vydavatelství Juan Hotbook uvádí román Paula Hawkinsová, Dívka ve vlaku. Osobní vlak v 804 z Ashbury na Eustonské nádraží je zkouškou trpělivosti i pro ostříleného dojíždějícího. Cesta by měla trvat 54 minut, ale to se zdaří jen vzácně. Tento úsek trati je starý, schátralý, věčně ho sužují problémy se signalizací a nekonečné opravy. Vlak se plazí dál. Drkotá podél skladišť a vodáren, mostů a hal, podél skromných viktoriánských domků, jež se ke kolejím otáčejí zády. S hlavou opřenou o okno sleduji, jak se ty domky míhají okolo mě jako ve filmovém záběru. Vidím je tak, jako nikdo jiný. Z tohoto zorného úhlu je nevídají dokonce ani jejich majitelé. Dvakrát denně se mi na chviličku naskýtá pohled do jejich života. Když vidím cizí lidi v bezpečí jejich domovů, svým způsobem mě to uklidňuje. Zhruba v půlce cesty je na této vlakové lince vadná signalizace. Alespoň předpokládám, že musí být vadná, protože tady skoro po každé máme červenou. Prakticky denně tady zastavujeme, někdy jen na pár vteřin, jindy na celé minuty. Když sedím jako obvykle ve vagónu D a vlak na tenhle signál zastaví, což je téměř vždycky, naskýtá se mi perfektní výhled na můj oblíbený domek u trati. Na číslo 15. Číslo 15 se do značné míry podobá ostatním domům, lemujícím tento úsek trati. Půlka viktoriánského patrového dvojdomku s úzkou, dobře ošetřovanou zahradou, která se svažuje asi 20 stop až k plotu, za ním se prostírá několik metrů země nikoho, oddělující dům od kolejí. Tenhle dům znám na spaměť. Znám každou cihlu, znám barvu záclon v ložnici v patře, jsou béžové s tmavomodrým vzorečkem. Vím, že se z okeního rámu koupelny loupe barva a na střeše napravo chybí čtyři tašky. Vím, že za teplých letních večerů obyvatelé tohoto domu, Jason a Jess, občas vylezou z velikého stahovacího okna, aby se mohli uvelebit na provizorní terase na prodloužené střeše nad kuchyní. Jsou dokonalý pár. Pár snů. On je dobře stavěný brunet, silný, ochranitelský, vlídný typ. Úžasně se směje. Ona patří k těm drobným ženuškám. Je to krasavice s bledou pletí a nakrátko ostříhanými blond vlasy. Má křehkou postavu, ostré lícní kosti poseté s prškou pych, půvabnou čelist. Zatímco trčíme u semaforu, hledám ty dva. Jazz se dává po ránu mnohdy venku, především v létě a pije kávu. Když ji tam tak někdy vidím, mám dojem, jako by viděla i ona mne. Cítím, jako by opětovala můj pohled a nejradši bych ji zamávala. Příliš mě to přivádí do rozpaků. Jasona tak často nevídám, zdržuje se kvůli práci hodně mimo dům. Ale i když tam zrovna nejsou, přemýšlím, co asi dělají. Třeba si dnes ráno udělali volno a Jess leží v posteli, zatímco Jason chystá snídani. Nebo si šli spolu zaběhat, protože to by k ním tak sedělo. Někdy se ani nekoukám, jak vlaky projíždějí. Jen... Poslouchám. Jak si tu tak poránu sedím se zavřenýma očima na výčkách oranžové horké slunce? Hm, mohla bych být klidně kdekoliv. Mohla bych být na pláži na Jihu Španělska. Mohla bych být v Itálii na Terre v těch hezkých barevných domcích a ve vlacích, které převážejí turisty sem tam. Mohla bych být zase zpátky v Holgému. V uších by mi zněl dřízko tracků, na jazyku bych cítila sůl a půl míli ode mne by po rezavých kolejích projížděl strašidelný vlak. Dneska souprava nezastavuje, zvolna se šine okolo. Slyším cvakat kola na výhybkách a málem cítím, jak se vagon houpe. Obličeje cestujících nevidím. Sice vím, že jsou to jen ti, kdo dojíždějí na Justinské nádraží a chystají se usednout ke stolům v kancelářích, ale to mi nebrání vesnění. S ním o exotičtějších putováních, o dobrodružství na konci trati a ještě dál. V duchu stále cestuju zpátky do Holkemu. Je sice zvláštní, že na to zajiter, jako je to dnešní, pořád myslím s takovou něhou, tak toužebně, ale málo na plat. Je to tak. Vítr v trávě, široká břidlicová obluha nad dunami, polorozbořený barák zamořený myšmi plný svící a špíny a muziky. Teď mi to připadá jako sen. Cítím, že mi srdce bije trochu moc prudce. Slyším na schodech kroky. Volá na mě jménem. Nechceš ještě kafe, Max? Kouzlo je porušeno. Sem Co budeme dělat? zeptala jsem se ho. Jak dělat? Tupě na mě zíral. Myslím s ní. S Rachel. Proč tady byla? Proč byla u domu velových? Co když, co když se snažila dostat na naší zahradu? Víš, přes sousední zahrady. Tom se ponuře zasmál. O tom tedy pochybuju. Prosím tě, vzpamatuj se. Mluvíme o Rachel. Ta by nebyla schopná přes ty ploty vůbec přestrkat tu svou tlustou prdel. Nemám ponětí, co tady dělala. Možná byla pod parou a netrefila se ke správným dveřím. Jinými slovy, chtěla trefit k nám. Zavrtěl hlavou. Nevím. Hele, nelám si s tím hlavu, jo? Zamykej dveře, já jí cinknu a zjistím, oč jde. Myslím, že bychom měli zavolat policii. A co jim asi tak povíme? Vždyť vlastně nic neprovedla. Jo, poslední dobou nic neprovedla. Pokud ovšem nepočítáme fakt, že se tu motala ten večer, kdy zmizela Megan Hipvelová, opáčila jsem. Tohle už jsme měli policii říct dávno. Ale no tak, Ann objal mě kolem pasu. Nemyslím si, že by Rachel měla něco společného s Meganiným zmizením. Ale víš co? Já si s ní promluvím. Jenže posledně si říkal, že... Já vím, pronesl tiše. Vím, co jsem říkal. Políbil mě a zajel mi rukou za pás džínů. Nebudeme do toho táhat policii, dokud to fakt nebude nutné. Hádám že to nutné bude. Nejde mi z hlavy ten úsměv, kterým nás počastoval, ten její úšklebek. Vyhlížel téměř vítězoslavně. Musíme odsud pryč. Musíme pryč od ní.